Її вухам лунав лише його голос. Вже другу ніч поспіль, коли вона втуплено дивилася в темні тіні на стелі, уявляючи з них різні фігури, поки Гокінс говорив, очі широко розплющені, щоб їх не заклеїли, постріл у серці. Гадаю, якби ти коли-небудь була у чомусь подібному, ти б точно знала, як усе приховати. У своїй голові Піп повторювала ці слова, піднімаючи й опускаючи інтонацію так само, як і він, роблячи наголос на тих же складах. Гокінс більше не повертався до цієї теми, коли вони з Піп сиділи у кімнаті для допитів номер один. І вона показувала йому свої дослідження щодо Джейсона, передавала фотографії та дані для входу в електронну пошту Енді. Він сказав їй, не прямо що вони вже знайшли цей зв'язок з вбивцею ДТ і зараз його перевіряють, але її інформація була корисною «дякую». Він потиснув їй руку, перш ніж провести до виходу, але чи не затрималася його рука на її трохи довше. Наче він намагався щось відчути. Піп ще раз прокручувала цю фразу, наповнюючи себе його голосом, аналізуючи її з усіх боків, вдивляючись у кожну паузу і подих. На перший погляд це був лише жарта і все. Але він сказав це не таке. Більше запинаючись, більш невпевнено, з подихом після сміху, щоб пом'якшити слова. Він знав, ні, він не міг знати. У них був свій підозрюваний. У нього не було доказів, а в неї було алібі. Добре, якщо він і не знав, то десь у ньому, у крихітній, майже невидимій частині, яку він, можливо, ховав десь у глибині свідомості, все ж жеврів сумнів. Це було абсурдно, нелогічно. У піп було бездоганне алібі, а справа проти Макса була переконливою. «Але чи не надто переконливою, чи не надто легкою і трохи незграбною», питав тихий голос у нього в голові, підозра, який він сам не довіряв. Саме для цього він вивчав її очі, шукаючи сліди цього сумніву. Макса заарештували і висунули обвинувачення, а поліція знову розслідувала справу вбивці те білі Караса мали звільнити. Піп вижила». Вона була вільна і в безпеці, як і всі, кого вона любила. Раві сміявся, плакав і обіймав її так міцно, коли вона розповіла йому. Але якщо це перемога, чому вона так не відчувалася, чому вона все ще тонула? «Я знайду тебе, коли закінчу», – казав їй у голові Гокінс. Вона знала, що тоді він мав на увазі, що покличе її поговорити, коли закінчить із Максом. Але у цьому відлунні в її голові це звучало інакше. Це була обіцянка, погроза. Я знайду тебе, коли закінчу. Він знав чи не знав, підозрював чи ні, думав і перегравав усе знову і знову, відганяв ці думки і повертався до них. Це немало значення. Десь, якимось чином, ця ідея вже жила в його голові, хай би якою маленькою, абсурдною чи ірраціональною вона не була. Вона там була. Гокінс дозволив їй на мить зазирнути, і вона побачила це зерно сумніву. Вона і Гокінс. Останні, хто залишився, дивляться одне на одного зі своїх кутів. Раніше він не бачив правди ні з Салем Сінхом та Енді Белл, ні з зникненням Джеймі Рейнольдса. Але Піп змінилася і подорослішала. Можливо, і Гокінс теж. І ця одна думка, цей маленький сумнів десь у нього в голові, це і стало її поразкою. Піп плакала, не зупиняючись, поки не спустошилася, бо знала – вона не могла відпочити, не могла повернутися до звичайного життя, того самого, чого хотіла понад усе. Заради цього все і було. Ось вона, ціна, яку їй доведеться заплатити. Вона годинами проговорювала це із собою, прокручуючи різні сценарії, ставлячи собі якщо й коли, і бачила лише один шлях, щоб захистити всіх від себе. Ще один план вона знала, що має зробити. Але, можливо, це її і знищиття.